Bueno, eta sumarioan iragarri dugu bezala, aldamenean daukago e, Mikel Balentziaga eta nola ez, e, txakurraz, hitz e, egitea. Baina eser baino lehenago agurtuko dugu Mikel, eguno Mikel? Eguno. Bueno, ez da, leren aldia e, irrati honetara etortzen zarena, baina orain honetan etorri xara e, liburu batez hitz e, e, egitera, ez da? Bai, gara da, oain gutxi argitaratu nuen liburutxo bat. E, bueno, e, batez ere ikasle edo etxeko etxeako partikularriedo zuzendua, gauzak argiago egitearren eta ordenatuta eskintzearren eta eta hementxe nau. San berda, Lenbailen Mikel Otxanda Zakurreko ikolaren eh dela eta entzule guztiak kokatzeko piska bat eh kontaigu suserden den Otsanda. Bueno, ba Otxanda Zakurreko bada, e, bere garaian hiru lagun edo elkartu ginen. E, batez ere gure afizioa zena hoibide bihurtzeko asboz. Baina hoibide beite ere norabdez zehatz batean. Sentitzen genuen, e, txakurra gizartean edo hobeki txertatuhal alizateko, e, sozializatzeko bere, bere goera eta dena orekatzeko lan handia egin zitekeela, eta e, lehen tasunez edo hartu genituen beti, beti ere etxeko txakurroiek. Konbibentzia eta da pixkat erresteari begira, e, arazoak oso oikoak dira, gatazka sortzen nituzenak e, pues, bizila guren artean, eta bueno, hoiei bide bat mateko asmoz. Eta esatiz dute adiestramendu guztia horra begirakoa da. Uhum. Ederki, Mikel, Uda honetan eta, bueno, ez da lehenengo aldia egiten den e, ikastarotxo bat e, Udan, zehar, bueno, pues berrizarko hain bat auzodikidekin eta zu, zuzen duta, hain zuzen ere, adeiztramendu horri begira, pues ikastarotxo hoiek antolatzen dira, ez? Bai, orain ja, bueno, la, azira baten ikastarokin eta aritu ginen, Horrengia ja, egiten duguna da e, jar, e, adistamendu jarraitu bat, jendeak nahi duenean etortzen da eta funtziona, gure funtzionamendua ba, e, bada esan dezagun e, kiroldegiko gimnasioen antzera hainbat e? aktibitate eta daude astean zehar e, arazo zehatz batzuei begirakoak, <coughs> barkatu, batzuk erlazunetua daude sozializazioarekin, e, txakurrak, bueno, so, e, arremaritan sartzeko arazo dituzten txakurrak, beste batzuk oberintzia basikoa, beste batzuk portaera zenketa, kirola bera ere, harremana bueno, aktivitate desberdinak e, arazoi guzti erantzun bat emateko, eta jendeak, badu programa bat, asteko programa bat, e, nun, aste arte, aste azken, ostegunetan, larun batetan eta igandetan aktivitatea dituzten. Uh -huh. Eta naiadina. Ak aktivtatetan parte hart dezakete gure bazkidek eta gero ere, pues, gure eskolaan angoa eh, badute eh, erabilgarri. Egia da berriozarren ematen ditugula biza joasttean hain zuzen ere aste arte eta ostegunetan. Uh -huh. Eta beste pauzo bat aurrera mandu zuen eh, liburu honekin eh, frases pedagogikaskanina de izeneko liburuarekin kontaiko eh, kontaigo nola sortu den eh, proiektu honen eh, ideia. Ba ideia? Eguneroko arazoetatik abiatuta, jendeari ematizkioen aholkuak. Beti saietzen ez, adibide grafikoren bat edo ematen jendeari zerbaitazalduna idudanean, ideia ongi finkatzeko, e, zaskotan gogoratzea esan dizuten hori gero mekanizatualizateko zuzeuen e, manejoan, pues kosta egiten da ez. Orduan, hasi nitzen, egin eh, batez eta sortzen e, jendeari ideiak oso garbi uzteko, eta irudi hori egin zezaten eta erres barneratzeko. Kontua da ikusi nuenean tamaina, kontso, zeituko dut beste inbeste egiten, beste inbeste egiten, eta zergatik ez, liburu txobat e, osatu. Filosofia horrekin. Uh -huh. eh? e, arro ezberrin etatik eta hartzen ditu e, za, aurkuak eta ematen dira, horiei begira, begira. Baina batez ere, hamar lerrotan azaltzea irurogeita segideia hemen daudenak, irurogeita segideia hartu, eta era laburrean. Hau zergatik, zergatik ez. Uh -huh. Idei e, laburrak eta irudiakin lagundutak, zen liburu honetan, aurki ditakegu, e, goreintxe bertan, esku artean daukat liburua, eta irudipila bat dituela, bai argazkiak eta bai marrazkiak, ez da? Horrek laguntzen du jendeak, e, pues, e, irudikatzeko zuke ematen dituzuna aholkuak, ez da? Ba, ios importantea da. E, mandio kolore... Aundiga eta zenbaitetan, e, liburuan bertan ikusten da zenbaitetan komikiekin eta egindako marrazki horien bitartez hitzak ere kendu ditudala. Marrazkiak berak eh, bera oso adierazgarria delako eta esaldia esaldiagainen jarrita eta marrazkitzoa aski da. Honetan lagundu diate herriko beste bi, eh, beste bi launeek Cesar Zebrianek, e, maketazioan eta argazki eta honetan guztian, gestioan ikara lagundu dit. eta bestetik Luis Barroso. Ba, bera abezerako abilezia hori, <laughs> zora da eta baliatu nahi nuen, eta, bueno, esan zian baietz, eta ni oso pozik, gatu nintzen bere marrazkiekin, eta eta satiz dut, oso adirazgarriak direlako. Uhum. Talde jatorra eh, osatu duzue iruen artean eta koiztu duzue liburu hau, eh, frases pedagogik izenekoa esan, eh, esan bezala. Eh, somatzen dut, gero eta bueno, joera handiago dago eh, txakurrak izateko etxean, baina eh, lehen agian eh, txakurra izatea etxean, basen, bueno, pues, Laguntzeko eta edo konpainiia izateko baina orain zainzen da gehiago txakurraren eziketa ez da? Bait e, bueno, Oain hasi da jendea txakurra hartu orduko eziketa ikastaro bat e, egiten. Uhum. Zenbaitetan are gehiago hartu baino lehen aholkubia etorri bana jakiteko ze txakur mota hartu edo ze arazo egon daiteke honekin eta bestearekin oso inportantea baita eh, nola bizi garengu edo nola biziko garen, ez? Hortik aurrera autaketa importantea da. Baina, bai, gero eta gehiago ikusten da hori. Hala ere, oraindik ere, defizitikara garria dago eta jendeak gurera jotzen du askotan arazoakia larriak direnean eta luze, luze, pues, eh, konpondu ezin edo ibili direnean, ez? Orduan Hortaz, bueno, aurrera antzgoaz, eh? Baina, oa indik bide luzea dago, horretan, bueno, beste hainbat ere etortzen da, kirola egiteatik beste erigabe, eh? nahi duelako aktivitate bat egin bere txakurarekin orduko aguagiliti, disdok edo frisbiarekin motatzen eta egiten diren hariketak, bilak eta trebeziak, trukoak eta pelikuletan ikusten gauzak eta nola, nola lortzen diren, hori guztia eta lantzeko. Aizia, Bere txakurrarekin. En aipatu duzu, bueno, txakurra hau taketan importantea da, hau da, mm, bueno, pues, eh, arraza bate gokia do... Eh, gokia bat edo... Bai, bada, bai, aldea da, eh, aldea ondia. Eh, Nola biziko garen, zein bizikaren garen etxean, eh, aurra galdin badaude, mm -hmm. Eta aurrak baldin badu, ere, gero aurrak baldin badu aurra ez zitu behar da txakurra izateko, hori importantea da txakurrek azen finean atxedena behar dute eta ez badiegu atxedena hartzen uzten eta aurrek gehiagiz irikatzen badute, estresa etorriko zaio, portaera harraroak sortu eta bar, eta bar e, pentsatu gabe horzkadan, edo betiko, ai, erasoak, edo bueno, ezagun zezagun txakur batek erasotu dezake, edo zein txakurrek erasotu dezake. Txakurra E, bine entzun nuen bezala, e, laban bat bezelakoa da. Ongi bali malakizuera biltzen ez gu mozten. Baina, berarekin jolazian eratxarrean jolasten azten bazara moztu dezake. Orduan labanen zaku hortan sartu behar dira. Bueno, ba, ezitu txakurrak eta ezitu pertsonak eta tresneri bueno, lagungarria izan daiteke e, zuk idatxetako liburu hau eta e, non aurkitu dezakegu e, liburuz kau, e, Mikel? Bueno, momentuz batipat eskolatik eta ari gara Aha. zabaltzen, eh? eta gero bestetik pues, e, albaitari etxeren batian, e, jarri haidut, hemen bertan zauk eh, gure e, albaitari etxea eta hilapa indegia dena, e, horre ere saltzen dituzte. Eta tarteka, pues, lagun, eh, gues igual tabernan baten edo tabernari gaba badutenak edo dendariak edo, hagan kokatzen dituzte. Baino bati bat esatik ez eskolatik. Uh -huh. Egia da edizioa ez dela eh, oso ondia eta joango garela pixkanaka eta eh, ateraz liburuak arrakastaren arabera. Horain uh -huh. arteko aipa guztiak eta irakuriutenena, bentan pues, lore askotxo bota dituzte. Uh -huh. eh? o, txakurren mundutik, eh, bai. Bueno... Espero ezagun, eiz izatea eta eta idatzea. Ezperientza oso polita delako. Ah. Liburu bat izate hor pues nerezako oso gauza berria da ta curioso da mintza. Uh -huh. bueno, Mikel, Joan segur denbora, eskertzea besterik zaigu geratzen onaino etortzeagatik eta bueno, pues, zure esperientzia hau gurekin konpartitzagatik. Eskerrik asko Mikel. Eskeratuak.